Salmul 116. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-l pe el toate popoarele, că s-a întărit mira lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.